Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Allah ba'd Baru pemirsa dimanapun anda berada Di dalam perjalanan kita menuju Allah Kita masih di dalam wilayah tobat. Taubat Dari segala dosa dan tobat itulah yang menghalangi Seorang hamba sampai kepada Allah Dosa itulah menjadi penghalang seorang hamba sampai kepada Allah Dan dosa adalah hijab Dan penghilang hijab tersebut adalah dengan cara bertobat Kalau kemarin kita sampaikan tobat kepada Allah Karena dosa kita kepada Allah Tobat kepada Allah karena dosa kita kepada Allah Yang paling inti dan paling utama adalah Kita menutup aib tersebut Jangan ceritakan kepada siapapun Dosa kepada Allah adalah seperti orang meninggalkan sholat, orang melakukan zina, orang mabuk-mabukan, berjudi dan sebagainya. Akan tetapi ada di sini dosa dengan sesama manusia. Dan sungguh ini lebih berat kalau dosa kepada Allah syarat tobatnya adalah menyesal, meninggalkan pekerjaan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Akan tetapi doa, tobat kepada manusia, kepada manusia lebih susah disampai kita harus menyesali dosa yang kita lakukan. Yang kedua adalah kita berjanji untuk tidak mengulangi. Yang ketiga kita tinggalkan, yang keempat mencari rido dari orang yang kita untuk atau yang kita berbuat dosa kepadanya. Dosa kepada manusia seperti menggunjingnya, mengambil hartanya. Ini adalah dosa kepada manusia yang sungguh luar biasa mengambil hartanya. Atau menfitnah sehingga orang menjadi ter, atau menjerumuskan dia. Sehingga dia menjadi orang yang terjerumus dalam kehinaan. Itu semua adalah dosa kepada manusia. Yang otomatis kalau di saat kita dosa kepada manusia, Allah pun akan murka kepada kita. Sehingga hukuk hak-haknya manusia ini lebih susah, lebih berat. Sehingga harus obat kepada manusia. Ini perlu dan alangkah banyaknya orang tertibu dengan ibadah kepada Allah. Tapi dia melakukan dosa kepada manusia. Tidak sadar dia melakukan haji dan umrah, tapi duitnya dari rebutan warisan. Nabi Muhammad pernah bertanya kepada seseorang. Kepada para sahabat Nabi atadru namal muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Sebotan para sahabat Nabi menjawab, "Ya Rasulullah, kami tahu orang yang bangkrut adalah orang yang man la dirham lahu wa lam Orang yang tidak punya harta, dirham duit dan tidak punya barang. Dijawab oleh Rasulullah, "Bukan itu orang muflis, orang bangkrut." Para sahabat Nabi bertanya, "Lalu seperti apa orang bangkrut ya Rasulullah?" Orang bangkrut adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamati yamati bisyamin wa zakatin wassalatin disebut segala kebaikan. Orang yang datang di hari kiamat dengan segala macam kebaikan. Ada zakat, ada puasa, ada haji, ada ada amal-amal baik yang lagak-ayainya. Akan tetapi. Telah mukul si A, meng menghina si B, menghampir hartanya si C dan Ma, Dan seterusnya punya urusan dengan manusia. Para sahabat Nabi belum nyambung. Bagaimana orang ini disebut sebagai orang bangkut? Rasulullah menjelaskan. Itu nanti di hari kiamat waktu dia ingin berlenggang menuju ke surga. Ternyata. Orang-orang yang didolimi, yang disakiti dan dianiaya menuntut kepada malaikat. Agar orang tersebut tidak boleh masuk surga. Para malaikat berkata dia orang baik punya amal. Dijawab oleh orang yang didolimi. Dia punya amal baik akan tapi dia punya masalah dengan kudan belum beres waktu di dunia. Maka saat ini aku akan tuntut dia. Malaikat mengadu kepada Allah. Ya Allah ada hambamu ahli ibadah, ahli haji, ahli umrah. Ahli kebaikan bangun malam senen kemis banyak akan tapi dengan saudara ngomong lekit dengan saudara rebutan waris dan sebagainya maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala buat perhitungan qud min hasanati qud min hasanati berikan dari kebaikannya orang yang katanya ahli surga tersebut berikan kepada orang yang didolih satu demi satu sampai puas mereka akan tetapi ternyata amal baiknya sudah habis, ternyata orang yang didolimi masih banyak. Lalu Allah merintahkan, kalau begitu ambil dari dosa orang yang didolimi, kemudian tumpangkan di orang yang katanya ahli ibadah, ahli salat, dan lemparkan neraka jahanam naomilah minarik. Hati-hati dengan dosa sama manusia. Kadang orang tidak sadar dia melakukan dosa banyak kepada manusia, tapi dia dibuai oleh setan, ditibu oleh setan dengan ibadah yang ahli tahajud ingat. Bagaimana engkau dengan tetanggamu? Disebutkan Rasulullah saw indah meratankan mulai lewat asumun dahar. Seorang wanita kerjaannya adalah bangun malam. Di siang harinya adalah berpuasa. Oh, kebaikan apa yang kurang dari ini semuanya? Seorang yang kerjaannya adalah bangun malam, siang harinya berpuasa. Hauraan adalah hasyan untuk bibi Hijeronah. Cuma dia punya kebiasaan suka menyakiti tetangganya. Bawhi rwayatin bidisanih dengan indahnya. Dia baik ahli ibadah puasa Senin Kemis majago. Puasa Daud majago. Umroh haji ibadah maha hebat. Bangun malam tidak pernah putus akan tapi tidak sadar lidahnya tidak dijaga suka nyeletuk kalau ngomong sama tetangga dijawab oleh Rasulullah innaha finnari dia di dalam neraka ini harus kita fahami, kita sadari begitu mengerikannya kalau kita punya urusan dengan manusia punya dosa kepada manusia belum diberesin tidak akan kita sampai kepada Allah dosa-dosa kepada manusia akan menghentikan langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi langkah kita menuju Allah mari kita harus bertobat Takut kita melakukan dosa kepada seorang manusia. Ini yang harus kita hadirkan di hati kita. Wahai para muridin. Wahai para orang-orang yang menuju jalan Allah. Jangan anda terlena, terlupakan dan alangkah banyaknya orang tertibu dengan ibadahnya. Seperti yang disebutkan ilimam wazari dalam kitabnya. Tentang orang-orang tertibu. Di antaranya ada orang tertibu dengan amal ibadahnya yang sudah banyak. Dia tidak sadar. Dipikir dengan ibadahnya yang banyak, dia bisa masuk surga. Sementara dia punya urusan dengan manusia. Dia melakukan dosa dengan si, a, si, b, si, c Dan ketahuilah Dosa kepada Mursa adalah sungguh sangat berat dan mengerikan Maka dari itu lihat Seandainya seseorang cukup melakukan puasa saja Di bulan Ramadan Solat lima waktu saja Haji sekali saja Lihat Zakat sesuai dengan apa yang ada dalam aturannya, dia adalah selamat masuk surga asalkan tidak zalim kepada manusia. Akan tetapi yang sangat membahayakan adalah orang yang tertipu, lihat, Dia amal ibadah. Ternyata amal ibadahnya ditipkan oleh setan di telinganya, puasanya dia adalah ahli surga. Engkau sudah punya ibadah banyak. Lihat apakah kamu tidak tahu orang umrah akan dihapus dosanya oleh Allah, orang haji dihapus di, di, di, di dosanya di, apa, dihapus dosanya oleh Allah, puasa ini dihapus dosanya oleh Allah. Akan tapi dia masih melakukan dosa-dosa. Ternyata amal baiknya itu semuanya tidak diterima oleh Allah. Yang tersisa adalah amal jelek. Dan amal jelek akan menjadikan amal baik akan terbakar hangus. Maka dari itu takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan dengan sesama manusia. Adati dengan sesama manusia. Siapa manusia yang bersama anda? Orang tua anda yang telah banyak jasanya kepada anda. Apa peril, per, Bagaimana perilaku anda dengan beliau-beliau? Bagaimana tingkah laku anda dengan beliau? Ha. Dosa yang paling dosa adalah dengan orang tua. Jurhaga layeh huljannah. Nanti insya Allah akan kita masuk ke dalam silsilah Bagaimana kita perhubungan dengan sesama manusia Orang tua, kemudian saudara Perbutuhan waris dan sebagainya Anak pendidikan yang salah, tetangga kita biarkan terlantar, dan macam-macam kelaparan dan seterusnya Dan seterusnya Itu semua yang akan menjadikan kita terhalang sampai kepada Allah Maka harus kita berisi dulu urusan dengan manusia Dengan cara bertobat kepada sesama manusia Takutlah urusan dengan manusia Akan menghalangi kita sampai kepada Allah Hati-hati Semoga Allah menjaga hubungan kita dengan sesama kita. Sehingga kita dengan sesama kita adalah hubungan karena cinta. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Tidak kita membuat dosa dengan sesama. Dan semoga Allah mengampuni kita semua di dunia. Dan mengampuni kita di akhirat. Sehingga kita mulia di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.